Вираз невимовного смутку обгорнув обличчя Стіва. Чи зрозумієте мій душевний біль? Я ждав праздника чистого огню, а ось озвірилий танець австралопітеків з привісної давнини. Спробую. Бенне десь там, показав на сторону і віддаляється, піднявши люльку в прощальний знак. Серед розгону кричущих юрм і повіву від сльозоточивих гранат Олег зненацька натрапив на Беннета. «Мені доручено вирвати вас». «Глядіть, глядіть, як чудесно, фіалкова дуга над нами», – розговорився Беннет. «І в полум'яних тополях долина сузір'ями встелена. Під наші кроки жовтий жар кругом розлито. Хвилями переносить нас жовтий жар, як океан. Жданий час». Шейла, поривно наблизившись, лютиться на музиканта. «Ви, тверезий стовп, геть з дороги, іспит наш». Але ж юнак не дуже, і подивіться на обличчя. Смертна маска. Який іспит, безумство. Він під палаючою дією порошку, як витеж, а потім каліцтво, Я спиню, пріч руки, виприречена мара вчорашнього. Тут скривавленими руками відкриваємо двері в майбутність. Розбудили в собі надлюдську рішучість. Звалити владного звіра неправди. Він обстроївся склепаною, як мільярд крицевих гробниць системою облуди і гвалту, випиваючи життя з роздавлених істот. Збезлічі їх. Царює дракон, одягшися в кольорові шовки облудностей, але час настав, повалим його пекло, так, в безумстві пориву, що охопить громовою пожежою всесвітню підвалину його гніту і зруйнує дотла в попіл. А що встановити в життя? Будем знати, що... Повітрі свободи, сад життя здійметься. Наш, чистий, повний любові. Бенет, ми йдемо, здійсниш візію. В твоїх творчих фарбах родиться цвіт прийдешності для всіх. Підожжіть, то прекрасний міраж над пустелею. Там безлічу ляжуть кістяки в пісок, обібрані хижаками. Чи то під полярну сніговицю. Обмерзли кістяки десятками мільйонів. Ми були свідки такого здобутку, чи вам відомий? Нашу спробу відділяє океан, заперечила в критично дівчина. Будемо щасливі, Беннет, правда? Так, прекрасна, правда. Дивись, ростуть блискавки, мов яблуні, на небозвід, і гомонять раніше від лебединого пісенного ячання. Я розчиняюся в них в несамовитий розцвіт. Шейла, тут вселенський день, обновлений, як лілія з весняної грози. В нас. Де? Вам хвора засліпленість при обриві, отямлює Олег. О, я ведюча, бачу край, нехай мені боляче, бо він безмежно страхає і можу впасти, але проти нещастя пробуджую в собі всю силу серця. Мені, сполох північного сяєва, скоріш до мети. Крізь приречений іспит. Скоро край торкнуся сонця, скрикнув Беннет. Ой, шейла, чому чорний огонь черв'яками повзуче точить кістки мої зсередини. Вперед мусим дійти. Шейла з жестами, мов знесамовитівши, до музиканта. «Постороніться! Тут наша райдуга! Покличниця в чистий час належить нашій волі! Беннет, остання спроба!» Пориває наказ за руку в відхід. Зникають серед повторної хвилі зривучого товпища. Воно перекочується валами роз'ярілого моря. Звідти киданий вибився, блукаючи очима, стів. В удаваному спокої прочищує люльку. «Я певен, обоє зостануться, вони з непримирної половини збору, а наша частина рішила, відходить». «Ви з нами?» «Ні», – обіцяв, виведу його. «Бенета?» Приковано за грудну кістку на ланцюг кінець заліза в руці з наркотизованої фанатички. «Вертаємось, рятуючи багатьох скривавостей, тут мій обов'язок, а з цими безпорадність, обоє хворо одержимі. Можливо, вам пощастить?» «Надіюсь» пасторові обіцяв твердо. І хоч тут щойно мав невдачу, спробували. Він в наркозі, помноженому до шаленства. Нема сили вирвати його з привізі, хіба смерть. Олег, перетну напрямок. Тут прощаємось. Слід йому зиркнув сів і, покуривши серед ревища, пішов протилежною стороною. Надвигнулися шеренги вояків, глибокі шоломи, хрестики на кружках, нашитих до плечей, Опущені гвинтівки при ногах, напроти колотнеча молоді.